No ambiente de dor e comoção, os restos mortais das 4 profissionais de saúde falcidas no trágico acidente de viação em Cabo Led, província de Coli Bengo, chegaram esta quarta-feira à província de Cabinda. A chegada das urnas ao Aeroporto Mariam Mbeke foi acompanhada pela ministra da Saúde, Silvia Lutukute que se deslocou à província para dirigir palavras de conforto diretas às famílias enlutadas e à população. A governante reconheceu a dimensão nacional da perda para a sociedade angolana. É um momento de grande consternação pela perda irreparável de guerreiras e guerreiros da linha da frente, profissionais de saúde ao longo da sua carreira se destacaram, prestaram, têm um, uma folha de serviço eh incomparável e que deram todo o seu saber para o bem-estar e saúde das nossas populações. Para além dos nossos guerreiros, é importante aqui realçar que eh perdemos 11 a 11 cidadãos neste acidente. 11 angolanos, dentre os quais seis profissionais de saúde, quatro de Cabinda e dois do IS. A governadora provincial de Cabinda, Susana Abreu, visivelmente consternada, classificou o infortúnio como uma perda irreparável, assegurando que o legado e a dedicação das profissionais serão eternizados. Estamos consternado e ao mesmo tempo também solidários com as famílias, certamente que perder profissionais de saúde, jovens, líderes nos seus locais de trabalho, mulheres e homens com muita garra, com muita audácia, com muita vontade de poder servir o seu povo. Tiverem que nos deixar este vazio que todos nós sentimos. Vamos continuar a pedir a Deus para confortar as famílias, consolar as famílias e todos nós por esta perda. Também ainda está de, de luto, perde aqui uh, uma massa crítica uh, da enfermagem, da saúde. Por sua vez, o secretário provincial da Saúde, Ruben Bucco, destacou o percurso das colegas estamos a olhar nas suas competências e estamos a olhar nas suas qualidades, por isso é que mereceram a nossa confiança para exercer inclusive cargos de direção, tanto e foi uma missão sobre sobre organização da ordem dos enfermeiros de Angola que se realizou na Huíla, só que infelizmente, ao plano de regresso tivemos esse infarto acontecimento O ato central das Ezequias decorre no salão de jogos do Colégio Barão Puna, no município de Cabinda. O funeral acontece nesta quinta-feira. Para o portal Kutunga Mídia, firmeza mulingo.